Леонід Кононович. Детектив для особливих доручень. Видавництво Кольварія, Львів, 2001 рік. Читає Павло Жиряченко. У досвіта прошуміла злива. На шосе десь-не десь виблискували калюжі. Над пагорбами підіймалося сонце, тяжке й жовте, мов бджала. А попереду зрюканням вовтузився автокран. Розтягуючи купу зім'ятого, обгорілого залізяча. Я заплющив очі, під повіками пекло. Вже четверту годину я гнав на зламаний карк, збавляючи ходу тільки перед постами автоінспекції та на перехрестях. Сонце підіймалося вище і вище. Приймач у салоні хрипів і гарчав. Новини були такі собі. Перша сесія Верховної Ради – Конфлікт навколо національної символіки, розкол, щось назрівало, щось тривожне, щось гостре і небезпечне, мов подих циклона витало в повітрі. Депутатам не вдалося дійти консенсусу, хрипів приймач, оголошено перерву. Три години тому з полтавської філії Тартару мені передали по рації радіограму центру. Наказано було з'явитися до штаб-квартири до того ж терміново. Я згадав текст радіограми і роздратовано стинув плечима. Тоді ще раз крутнув ручку приймача. Автокран з рюканням піднімав у повітря рештки обгорілого запорожця. Наївний, зворушливо-юнацький голос вдерся до кабіни і вдарив по барабанних перетинках. Він бадьоро співав про втрачене кохання, про те, що жити немає чого, про перспективу самогубства. «Що ж», – подумав я. І це діло, але пощо мене викликає тартар та ще й так терміново? Один з ваговозів, розвернувшись, подався геть. Міліціонер відійшов на узбіччя і почав змотувати рулетку. Вислухали захрипів приймач, виступи лауреатів фестивалю Червона Рута. Передаємо останні новини на вчорашньому засіданні Верховної Ради. Просто це пора така, втомлено подумав я, схиляючись на кермо. Час починає ущільнюватися, напруга росте і росте. Аж надходить така година, коли досить одного конфлікту, аби все воно вибухло, розносячи на шматки весь оцей убогий, цей бездушний герметичний світ, у якому скоєно стільки насильства. Автокран з'їхав на озбіччя і став, перехнябившись набік. Я сіпнув ручне гальмо і помалу рушив з місця, об'їжджаючи вантаживку. Приймач хрипів, оповідаючи про події в Карабасі. Певне, це пора надійшла така, а така дивовижна пора, в яку провалилася вся ця величезна безглузда імперія, іменована СРСР. А та химерна, ні на що не схожа пора, коли, сотрясаючи політичну атмосферу і лякаючи вбогий затурканий люд, почала прокидатися могутня, досі нечувана сила, котра називалася рухом. Пора, коли над тереконами, демарями і залізницями напівазіятської колонії гордой сміло закрасіли знамена, прокляті із усіх трибун. Пора, коли з телеекранів заговорили люди, про яких до того часу згадували пошепки, чиї наймення палили, мов, огонь, і гукали до бою, наче сурма. Пора, в якій вибухнули нові ідеї, повінню пішла нова, незалежна преса. Пора, яка зродила нечувані пісні і ще нечуваніше зухвальство. Пора, в якій усе допіру починалося і поперед були тільки перспективи. «Ну, ще пару годин, і я буду в кабінеті шефа». І що там такого скоїлося? Відірвати від незавершеної справи – це щось геть нечуване. Я ввімкнув радарний детектор і до кінця втопив педаль газу. Асфальт був мокрий, сонце відбивалося вище і вище. Шосе гнали мені назустріч, і вітер стогнав і свистів за шибами. Два дні тому в одному з райцентрів Наддніпрянської України за нез'ясованих обставин було забито детектива для особливих доручень Івана Лучицького в штаб-квартирі нелегальної розшукуваної фірми «Тартар», відомого під псевдонімами «Сенсей».